Залежить зараз життя чи смерть. Смерть уже постукала в їхні двері. Смерть простягла до них кощаву руку. Але навіть її загрібущі лапи не здатні охопити за один раз усього. І саме страхітливий погляд на видювших повинен гуртувати живих. Треба допомогти Зіні. Романові уже не зарадиш. А Зіну треба підтримати. Життя знову набуло змісту. Вона потрібна. Потрібна друзям, людям навколо. Потрібен її розум, рішучість, вміння давати собі раду у важких ситуаціях, зрештою, потрібні гроші. А ця ситуація з тих, що потребують грошей у кількості, піднесеній до ступеня складності. Похапцем одягнувшись, Валентина вихопила зі сховку, не рахуючи жмут зелених купюр. Розпихала по кишенях до сумочки, зупинилась. Відклала на бік сумочку. Ото білу, де ще зовсім недавно тягнув руку донизу пістолет. Зараз зброї не було, забрали на експертизу. Та валя із якимось забобонним страхом відклала сумку, немов у ній згорнулась нишком змія. Взяла іншу. Майже бігла сходами, ліфт для хворих, рух, життя. Нога звично знайшла педаль газу, машина слухняно відгукнулась на цей простий рух. Невже щось у світі залишилось колишнім? Невже вулиці міста не змінили свого напрямку? Невже будинки не попадали? Невже дерева не всохли і світлогори не посліпли після отого її пострілу? А ні, місто не змінилось ані трохи. Хіба прибралось до святкування новорічних свят у гірлянди ліхтариків і віночки глиці? Навіщо, навіщо це все? У них така біда, у них біда за бідою, у них найчорніша з усіх смуг, які можна уявити. А їхнє місто, любий рідний Тернопіль, шикує на площах ялинки, огортається кольоровим дощем серпантину, квітчається різнобар'ям скляних кульок, підморгує крапочками і тере ліхтарики. Невже йому байдуже, що у валі Зіни, Антонети, Марка, темно на душі, темно, Аж чорно. Так, саме так. Темно, аж чорно. Але почорніло у ваших душах добрі люди не сьогодні. Не згоря. Підморгував червоними і зеленими ліхтариками у вітрині магазину Тернопіль. У ваших душах потемніло того дня, коли ви ступили на цю стежку, дорогі мої мешканці. А я вам моргав-моргав, натякав-натякав, сигналів, мало не сирену вмикав. А ви не слухали, не чули, тому у вас сьогодні біди. Але у всіх інших, у тих, хто слухає і чує, свято. Ото для них ялинки, ліхтарики і кольоровий дощ серпантину. Відчуття святкових змін на вулиці дивним чином примирило Валентину із собою із власними почуттями. Почало налаштовувати на те, що світ не завалився, що світ стоїть і стояти буде, бо дай би що там начудили його тимчасові гості. Уперше в житті Валі захотілося піти до церкви, помолитись, попросити прощення. Стримали дві речі. По-перше, вона мусила поспішати, по-друге, не знала, куди йти і як це робиться, як воно – молитися, просити прощення? Тим паче не тільки у Бога, у стількох людей мусила вона його вимолити. Для Зіни цей день тривав уже вічність. Раннього ранку, майже уночі, коли вона зачинила двері слід за Романом, чомусь не відчула страху за нього, як бувало попервах. Ані тривога, ані якесь особливе хвилювання, ані передчуття можливої довічної розлуки не торкнулися її серця. Вона просто глянула чоловікові у слід, попрощалась, зачинила двері. Як би ж снаття, повернула б, зачинила в хаті, не пустила б. Так ні, не відчула. Осліпло, оглухло серце, не відчуло. Та навіть не картала себе гостро і боляче дзіна. За інше, вона лягла спати. І не просто лягла, так і заснула. І увесь той ранковий час, коли Роман збирав своїх останній екіпаж, коли їхав до кордону, коли йому в спину дихали іще живі люди, обвуглені трупи, яких зараз, мабуть, досліджують десь у моргах і запаковують у наглухо закриті труни, щоб віддати родичам.